І рвав з голови сиве волосся та кидав на землю. «Сиве волосся! Пали землю! Я не годен вже тебе двигати!» Дорешті обессилений приляг до землі і лежав довго мовчки, а потім лагідно розказував. «Послідній раз прийшов Андрій». Він був мене вчений, тату, каже, тепер ідемо воювати за Україну. За яку Україну? А він піддоймив шабли в груду землі і каже, оце Україна, а тут і справив шабли в груди, отут її кров. Землю нашу ідем від борга відбирати, дайте мені, каже, білу сорочку». Дайте чистої води, абим обмився, та й бувайте здорові. Як та його шабля блиснула, та й мене засліпила, сину кажу, та є ще в мене менший від тебе, Іван. Бери і його на це діло, він дужий. Най вас обох закопаю в цю нашу землю, аби воріг з цього коріння їй не вітругав у свій бік. Добре, каже тату, підемо оба. Та як це стара вчула, то я зараз видів, що смерть обвелася коло неї білим рантухом. Я подався до порога, бомчув, що її очі віпали і покотилися, як мертве каміння по землі. Так мені здавалося, але світло на її чолі вже погасло. А рано вони оба виходили, а стара сперлась на ворота та не говорила, але так здалека дивилася, як з неба. А як я їх скидав на колії, то казав, Андрію, Іване, взад не їдь, за мене пам'ятайте, бо я сам. Ваша мама на воротях умерла». До самого вечора Максим водив коні по ниві та не кричав уже. Геть замовк. Діти, що вівці гнали, люди, що плугами попри нього дзвонили, зляку не поздоровляли його. Замазаний грязюкою, обдертий, кривий, він наче западався в землю. Пізнім вечором, як Максим пообходив корови та коні та подоївівців, війшов до хати. «Ти, не Бого, геть затихла! Замертвіла, якби в тебе хто ніж упхав! Негодна слова сказати! Та я в тобі ще розгрібу трохи вогню!» Він зварив кулешу, убрав білу сорочку, повечеряв і затих. Потім прикляк до землі і молився. А ти, мати Божа, будь моєю газдинев. Ти зі своїм сином посередині, а коло тебе Андрій та Іван по боках. Ти дала сина одного, а я. Дво...